Gatubild Det är en disponent i pilsnöddrycka Han står och talar med en glädjeflicka Och sötunören stryker andra sidan av gatukorsningen I länsk förvidan Det är en disponent hans kinder skiner Hans kinder skiner som två blodappelsiner Det är en self man och höxtbelåten som aldrig smakat ångesten och gråten. I höga stjärnor stela stränga blänka. Guds ögon lärde mig en barnväskt tänka. Guds ögon stirrar på en glädjeflicka. En hallik och en disponent i pilsnöblicka.